în cer și pe pământ, el mita și sfânt. În scopul trezirii noastre la realitatea nedezvințită a veșniciei, aducem iubiți ascultător, programul Le 094 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Împreună cu toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și care mai ales se iubesc pe ei îndeajuns încât să se îngrijească de veșnicia lor, studiem cuvântul lui Dumnezeu verset cu verset. Este vorba despre întreg noul testament. Am citit în lecțiunea trecută câteva gânduri referitoare la versetul 28 de la Evanghelia după Luca la capitolul 7. Astăzi cu voia lui Dumnezeu vom completa gândurile care au rămas nespuse și vom trece în continuare. Nu înainte însă a mai face o raită prin orașul Zaroșie. În lecțiunea trecută, doamna Dorca Zeman, acesta era numele bolnavei, începuse deja să primească vizitele femeilor din sat care i-au adus și de lucru. Citim astăzi capitolul 4. Veni vremea de advent. În moară ședeau toți în jurul marii mese. Bunica și Ana torceau in Andrei de Sena. Ucenicii erau la scărmânat pene iar moralul citea ziarul. Dintr-o dată se deschise ușa și argatul judecătorului dădu de veste că moralul trebuie să meargă imediat la primărie pentru că trebuia să-i se comunice ceva. Ana se uită la Cozima și descoperi privirea ciudată pe care acesta i-o aruncă lui Andrei. Dar efectul pe care acest meșeaz îl provocă pe fața calfei și paloarea de pe obrajii lui în ciuda prafului fiind de făină fură încă și mai ciudate. El se ridică ca și când ar fi vrut să plece, dar căzui imediat la loc, fără putere. Când Cozima împreună cu argatul părăsi casa, plecă și Andrei în camera lui. Ucenicilor li se spuse să plece. Bunica avea treabă în graj și fata rămase singură. Ea se uită spre ușa pe care dispăruse Andrei și în lăuntrul ei îi striga o voce. Dute după el!" Dar de ce să fac asta?" se gândea ea. Nu se cade așa ceva pentru mine?" Însă îndemnul în lăuntric nu se potoli. Astfel se ridică hotărâtă și intră în camera lui. În cameră ardea lumina. Andrei ședea la masă cu capul în mâini și plângea. Ea se apropie ușurel de el. Andrei nu plânge. Spune mai degrabă ce-ți lipsește. El rămase încremenit și privi la fața ei care exprima compasiune duioasă de soră. Buzele ei se deschiseră ca spre un strigăt. Dar imediat își lăsă capul în jos plângând. O, nu fii trist, Domnul Isus te iubește doar. Dacă ai vrea numai să crezi în El și să-L rogi, ai putea să-ți dezlege legătura limbii. Tânărul încetă să mai plângă și bărbătată de aceasta, Ana a început să vorbească. Ea i-a spuse tot ceea ce ar fi avut de mult să-i spună despre Cel care a venit ca să vindece toate nevoile sufletești și trupește ale omului. El se uită la fața ei strălucitoare. Ah, te rog împrimută în Biblia ta, o el apoi. O, oh, ce bucuroasă i aduse ea cea mai mare comoară a ei. Cine crede în mine nu vine la judecată, spuse ea și l-a lăsat singur. Cozima veni acasă târziu și cufundat în gânduri. Ana, văzut cum privirea lui îl căuta pe Andrei. Apoi el spuse tuturor noapte bună și dispăru în camera lui. Cei rămași se duseră și ei curând la odihnă, dar Ana nu putu să adoarmă multă vreme. Ea se ruga pentru două suflete despre care știa sigur că mântuitorul le căuta. Unul era de partea cealaltă a părâului, celălalt chiar în apropierea ei. Dimineața următoare, Cozima și cu Andrei plecară în oraș. Morarul spuse numai că au ceva de procurat și nimeni nu întrebă mai mult. Seara se întorsă doi, în cea mai bună dispoziție. Andrei îi dădu Anei Biblia înapoi și îi arătă una nouă pe care o cumpărase de la colportor. Ana începu iară să coasă. Însă este adevărat, imediat ce începe omul să slujească pe Dumnezeu prin aproapele lui, îi se arată pretutindeni în ocazii. Vecinei îi se îmbolnăviră doi copii. Ana auzit de treaba asta, se duse acolo, au ajutat să îngrijească zi și noapte și Dumnezeu dădu de să făcură iară sănătoși copiii. Acum femeia o lăudă tuturor cunoscutelor ei că Ana Somora se rugase pentru copiii ei. Vai, spuneau ele, dacă ați auzit numai cum se roagă, pentru asta nu are nevoie de carte de rugăciuni. Toate rugăciunile le știe pe de rost. Evrei con locuia în vecini. Fata ei cea mai mică se duse să viziteze pe copiii bolnavi și povestia acolo că mama ei era iarăși grav bolnavă. Ana... A auzit de treaba asta și femeile se mirară că o vizitează și pe evreică. Doctorul acestea îi spuse că dacă nu va găsi pe cineva care să o îngrijească bine, nu se va mai putea însănătoși niciodată. Acum, familia Con o rugă pe Ana Somora să îngrijească pe până casei. Ea nu numai că se duse bucuros acolo, dar pe lângă îngrijire făcut și cele necesare prin casă. Deși Ana nu avea libertatea să-i spună evreicii despre mântuitorul ei, totuși aceștia văzură prea bine, cum ea cerea de la el, de la Domnul Isus, totul prin rugăciune, cum îi citea cuvântul, și că ce era, ce era mai prețios, îl iubea pe Domnul Isus din toată inima. I se îngădui mai târziu să citească cu glas tare din psalmi și din profeți. Când o vedeau, evrei se gândeau mult și se întrebau de ce fata era așa de deosebită de restul locuitorilor din Zaroșie. Când evrei ca să între atât încât Ana putea să plece, Întregii familii părea rău că nu putea să o mai țină la ei. De ar fi putut bănui doar pe departe ce mărturie depusese ea despre dragostea lui Hristos prin comportarea ei, mai ales bătrânului con, ce influență bună exercitase viața ei, atunci n-ar mai fi avut nevoie să-și facă griji de slaba ei capacitate de a aduce acestor oameni lumina Evangheliei. Iubiți ascultători, ne încheiem aici vizita în orașul Zaroșie și ne întoarcem la textul lecției noastre plăcut, impresionați și copleșiți de puterea nebănuită a exemplului a vieții practice trăite cu Hristos, de influența acestui exemplu asupra oamenilor. Ajută-ne, Doamne Tată Cereste, rugăm în numele Domnului Isus, ca și din lecțiunea de astăzi, pe care ne-o prezinți din cuvântul Tău din Evanghelia după Luca, să învățăm tot mai mult cum să trăim ca Domnul Isus, să ne răsăm tot mai mult pătrunși și lucrați de Duhul Său Cel Sfânt în așa măsură, încât viața noastră trăită pretutindeni, în casă, în dormitor, în bucătărie, pe stradă, în mașină, în avion, la locul de muncă, oriunde ne-am aflat, să fie o dovadă de nătăgăduita Domnului Hristos, prin care să-ți facem ție bucurie, să-ți aducem slavă și laudă, iar nouă fericire veșnică. Amin. Ca Iisus aș vrea să fi în inima mea, în inima mea. Ca Isus aș vrea să fi în inima mea. Iubiți ascultători, textul lecției noastre de astăzi se află începând în versetul 28 de la Luca de la capitolul 7, unde Domnul Isus îl prezintă pe Ioan Botezătorul, mulțimii martoră la îndoielile pe care le-a avut cu privire la el. Domnul Isus spune despre el, vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Am vorbit în lecția trecută despre o comparație între vechiul legământ și noul legământ și am spus că vechiul legământ față de noul legământ este ca o pâine pictată față de o pâine reală. Oricât de minunat și de măestrit, de desăvârșit ar fi o pâine pictată, nu satură. Numai pâinea adevărată este cea care hrănește și satură. Eu am Botezătorul cu toată măreția lui... Făcea parte din vechiul legământ. Cu el s-a încheiat vechiul legământ. Mari oameni au avut vechiul legământ. Uriași în toată puterea cuvântului. Când ne gândim la Avram, Moise, David, Ilie și alții, rămânem uimiți. Dar mai mare decât aceștia toți era Ioan Botezătorul. Toți însă erau născuți din femei, deci rod al neamului căzut, al împărăției stăpânită de păcat și moarte. Noul legământ este împărăția realităților veșnice, ușa acestei împărății care are la temelie marea și reală jertfă răscumpărătoare adusă de Fiul lui Dumnezeu pe crucea Golgotei. Toți fiii noului legământ nu sunt născuți din femei. Așa ceva nu este cu putință de găsit aici, ci ei sunt născuți din nou, din Dumnezeu. Toți fiii noului legământ sunt duhovnicești, adică au o natură cu totul deosebit de materie, de lumea firească. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție duhovnicească. Nimic firesc nu poate intra, nu poate pătrunde în ea. Vechiul legământ este firesc. Noul legământ este duhovnicesc. Cei din vechiul legământ erau născuți din femei. Cei din noul legământ sunt născuți din Duhul lui Dumnezeu. Cel mai mare și desăvârșit om firesc este mai mic decât cel mai mic om duhovnicesc născut din nou. Este o deosebire de specie. Cel mai neînsemnat, cel mai prost om dintr-o civilizație înaintată este mai deștept decât cel mai deștept om dintr-o civilizație de mult apusă. Cel mai neînsemnat ucenic al Domnului Isus este mai mare decât Ioan Botezătorul, fiul vechiului regământ al umbrelor, alcătuit numai din ființe născute de jos, din femei. Și lucrurile stau astfel, deoarece ucenicul Domnului Isus este născut din nou, deci este fiul împărăției duhovnicești, a lui Dumnezeu. Cel născut de sus este superior celui mai înțelept om născut de jos. El are altă minte și altă perspectivă. Dar cel născut de sus nu are niciun merit dacă se află în această dumnezească stare, ci este aici pentru că Harul lui Dumnezeu l-a adus. Toată slava deci se cuvine Dumnezeului Harului care lucrează în chip atât de minunat fie binecuvântat numele în veci. Discuția se continuă în versetul 29 în felul următor. Și tot norodul care l-au zis și chiar va a meși, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Toate vorbele pe care le rostește gura mea, toate cântările pe care le cânt și toate mișcările ființei mele, în orice timp și în orice loc, toate dau sau nu dau dreptate lui Dumnezeu felului său de a fi. Stare de mijloc nu există. Dacă mărturisesc că sunt creștin, adică urmașa lui Hristos, atunci întreaga mea ființă are un singur scop pe pământ, și anume să dea dreptate lui Dumnezeu în tot timpul fără pauză. Dragul meu, tu ești creștin? Dacă spui da, ești conștient atunci de chemarea ta? A fi creștin înseamnă a fi o rază din soarele neprihănirii Hristos. Iar raza, ca și soarele din care a țâșnit, are aceea slujbă și anume să lumineze. A lumina prin tot ce ești înseamnă a da dreptate lui Dumnezeu. Nu numai cu vorba se dă dreptate lui Dumnezeu, ci și cu trăirea practică a cuvântului său scris, dar mai ales cu aceasta. Așa după cum am citit și în lecțiunea Noastră în deschidere, în mesajul din întâmplarea aceea în exil, am văzut ce putere avea exemplul practic pe care îl trăia Ana în mijlocul cetățenilor din satul Zaroșie. Ea nu spusese despre Domnul Isus cu gura, mai ales în casa evreilor, dar viața ei îl arăta din plin pe Domnul Hristos în așa măsură încât ei se foarte tare de ea și le-a părut rău când a trebuit să plece. Cine dă dreptate lui Dumnezeu numai cu vorba, dar cu trăirea altă tăgăduiește, nu i dă deloc dreptate. Dumnezeu nu se uită atât de mult la vorbele noastre cât se uită la trăirea noastră. Aceasta i dă dreptate cu adevărat. Deci citim că tot norodul care l-a auzit și chiar vame și-au dat dreptate lui Dumnezeu primim botezul lui Ioan. Iată de ce era Ioan mare înaintea lui Dumnezeu prin viața lui se dădea dreptate lui Dumnezeu. Oamenii se întorceau la Dumnezeu prin el. Deci, devii mare cu adevărat și folositor seminilor tăi numai atunci când viața ta în toate laturile ei dă dreptate lui Dumnezeu, când felul lui Dumnezeu de a fi se vede limpede în orice mișcare pe care o faci în ființa ta. Atunci cei de pe lângă tine primesc spusele gurii tale. Doamne Iisuse, față de acestea vreau fierbinte în orice timp și în orice loc să-ți dau dreptate prin toate mișcările ființei mele, ca sufletele să vadă lucrul acesta și astfel să-ți dea și ele dreptate primindu-te pe tine și felul tău de a fi în lăuntrul lor. Îți mulțumesc, Doamne, că mă ajuți. În versetul 30 ascultați ce spune Domnul Iisus. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Fii atent, fratele meu, și înțelege adevărul acesta. Cu cât ești mai cărturar, mai intelectual și cu slujbă de învățător al legii, adică preot, predicator sau scritor, cu atât ești mai în pericol să zădărnicești planul lui Dumnezeu pentru tine, și prin tine pentru alții, obișnuința cu litera Bibliei și cu predici pe care le spui altora sau pe care le auzi de la alții, această obișnuință poate duce la o împietrire, la pierderea sensibilității cugetului tău dacă nu veghezi sau dacă nu pui în practică ceea ce știi din cuvântul lui Dumnezeu. Ispita este mare și prin faptul că vrei să aperi o anumită linie de învățătură a grupării tale religioase unde, zici tu, că ești chemat de Dumnezeu, așa cum erau farisei și învățătorii legii lui Dumnezeu de odinioară. Planul lui Dumnezeu cu privire la tine este să te facă după chipul și asemănarea sa, nu a partidei din care faci parte. Planul lui Dumnezeu cu privire la tine este să te izbăvească de tot aceste ce vechi și de separatisme prin nașterea din nou și apoi să te facă împreună lucrător cu El, nu cu oamenii. Nu-i pune condiții deci lui Dumnezeu. El te cheamă să te întorci 100% la El ca să-i primești felul Lui de a fi. Dacă nu vrei să primești felul Lui, El nu te forțează, ci te lasă în voia tale, așa cum i-a arătat la Romanii 1 cu 28. Să mai știi iarăși un alt adevăr. Felul lui Dumnezeu de a fi nu este felul grupării religioase din care faci parte și pe care o aperi. Fiecare grupare are un fel al ei de a fi și fiecare se consideră drept cea mai adevărată. Nu, nu te înșela! Dumnezeu nu poate fi în atâtea feluri pe câte grupări religioase sunt. Nu, nu! Dumnezeu nu este rasist, nici naționalist, cu atât mai puțin Dumnezeu nu este confesionalist. El nu este apărătorul unei anumite clase sociale. Domnul te cheamă pe tine să fii ca El, liber, nepărtinitor Dacă zici că vrei să-i fii credincios, dacă zici că te-ai întors la El și te-ai hotărât prin legământ că îi vei asculta voia. Voia Lui este ca toți creștinii să fie una. Și dacă tu ești al Lui, vei urmări același lucru doborând barierele confesionaliste. În locul în care te afli, înalță-L pe El, pe Dumnezeu, Mântuitorul tău, adică felul Lui de a fi, căci la aceasta ești chemat. Nu te teme de oameni, căci teama de ei este o cursă, dar cel cu adevărat nepriheniți scapă de ea. În fiecare zi ești în pericol să zădărnicești planul Lui Dumnezeu pentru tine și prin tine pentru alții. De aceea, fii atent. Pentru cel care veghează și care vrea cu tot din adinsul să facă voia lui Dumnezeu, nu este nicio o primejdie. Așadar, ni se spune aici că farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui Ioan. Dacă nu vrei să primești adevărul simplu și limpede al cuvântului scris al lui Dumnezeu, ci îi dai o interpretare după cum îți convine ție sau partidei grupării religioase din care faci parte, să știi, atunci ajungi la împietrire și deci zădărnicești planul lui Dumnezeu pentru tine. Fii atent! E vorba de mântuirea și fericirea ta de acum și din veșnicie. Iată ce spune în continuare Domnul sus în versetul 31. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? Cugetând pe marginea acestui verset, Observăm că din atitudinea pe care o ia cineva față de Dumnezeu și de cuvântul Lui, își primește un chip și o asemănare în launtrul său, din care apoi se mișcă întreaga viață din afară. Omul este numai ceea ce ascultarea sau neascultarea de adevăr a făcut din el. Adevărul, adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu, face din om un copil al lui Dumnezeu, un Dumnezeu întrupat, plin de milă, de dragoste și de dreptate, față de semenii săi, fără părtinire. Adevărul aprinde în om flacăra dorinței nestăvilită de a face binele, îi luminează mintea ca să înțeleagă binele și îi dă puterea să-l făptuiască în orice timp și în orice loc. Adevărul face din om o ființă cerească, îmbrăcată totuși în straie de lut. Numai omul care primește adevărul și îl ascultă este cu adevărat liber, cu adevărat om al păcii, cu adevărat, Sfânt. Om cu adevărat este numai cel care se supune adevărului lui Dumnezeu. El, acela primește chipul și asemănarea lui Dumnezeu în inima și pe fața sa. Acesta e omul minunat despre care vorbea poetul grec de demult numit Sofocle. Multe lucruri minunate există, dar nimic nu-i mai minunat decât omul, zicea el. Iar Maxim Gorki un scritor rus, spunea, Numai cei care sfarmă lanțurile minții sunt oameni cu adevărat. Și poți sfarma lanțul minciunii numai dacă ești izbăvit de sub puterea înrobitoare a păcatului. Prin sine însuși, omul nu se poate izbăvi de sub puterea păcatului, ci numai Domnul Iisus Hristos îi poate aduce adevărata izbăvire dacă vine la el și îl primește prin credință, ca pe Mântuitorul Său personal. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? pune Domnul Isus întrebare. Așa vorbea Domnul Isus despre oamenii care ascultau cu urechile cuvântului Lui Dumnezeu, dar cu inima rămâneau surzi și împietriți. Dar pe tine, dragul meu, cu cine te poate asemăna Mântuitorul nostru? Să știi însă, că și oamenii din jur te asemănă cu ceva, viața ta poartă un chip, după cât ești de ascultător sau neascultător de adevăr, de bine, de dragoste, de tot ce-i așa cum s-a spus. Tot omul poartă un chip la un tric care seamănă cu cel care îl stăpânește, Dumnezeu sau păcatul. Și acest chip se reflectă, se arată în afară prin vorbe, fapte și mișcări ale ființei. În versetul următor, versetul 32, Domnul Iisus dă răspuns la întrebarea pe care tot el a pus-o mai sus. Citim. Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Cât de bun, răbdător și înțelegător este Domnul Iisus cu slăbiciunile noastre cât de mare este harul său în care am fost cuprinși. Numai cel care privește cu multă băgare de seamă și în lumina feței lui Dumnezeu înțelege lucrul acesta. La toate câte facem noi, adică la ceea ce facem rău, mântuitorul nostru găsește dezvinovățire. Spune, seamănă cu niște copii. Pe un copil nu te poți supăra așa cum te superi pe un om în toată firea și nu-l judești cu asprime, și cu înțelegerea și dragostea care îl îndreaptă spre bine. Chiar când copiii fac void lucruri rele, tot din stare de copii le fac, adică nu-și dau seama de urmări. N-au mintea destul de coaptă. Seamănă cu niște copii, spune Domnul Isus despre neamul iudeilor care nu luau în serios lucrurile dumnezeiești, adică propria lor mântuire. El le-a găsit această reală dezvinovățire gândindu-se că va veni un timp, când vor ajunge la maturizare și, deci, vor înțelege atunci lucrurile așa cum trebuie să înțelese. Tot așa ne privește el și pe noi. Seamănă cu niște copii, dar va veni vremea maturizării, statura de om mare despre care se vorbește în FSN 4, că nu vom mai pluti bătuți de vânt încoace și încolo, bătuți de vânturile necunoașterii, nestatorniciei și ale slăbiciunii. Atunci vom înțelege adevărul, spune Domnul Isus, vor înțelege adevărul meu, și se vor supune voii mele în totul. Cine a ajuns om mare în Hristos nu mai este robit de nimic de pe pământ, nici de îngrijorările vieții, nici de pornirile firește ale trupului, nici de duhul de partide, și nici chiar de răsplătirile lui Dumnezeu, ci el trăiește pentru Dumnezeu și îi slujește cu toată lepădarea de sine fără să se gândească la răsplată. Un credincios al lui Dumnezeu pe nume Colius spunea, omul spiritual perfecționat poate trăi în așa fel că, stând în mijlocul luptei zilnice, trăiește în realitate mai presus de toate acestea, vede că toate sunt joc de copii jucat de bărbați și femei. Chiar dacă joacă bine partea sa, el știe că asta e numai un joc, așa fiind încep să zâmbească printre lacrimile lor când sunt bătuți în tumultul jocului. La urmă, încetează total de a mai plânge și în locul plânsului vine râsul, căci, cui vede lucrurile în adevărata lor descoperire, îi este foarte greu să-și oprească râsul. Nu poate să nu râdă când vede toate jucăriile și nimicurile pentru care oamenii își consumă toată viața, crezând că sunt lucruri reale. Când se trezește cunoașterea care trebuie să o joace, provoacă un surâs. Seamănă, deci, spune Domnul Iisus, cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jare și n-ați plâns. Chiar dacă suntem copii, să învățăm totuși de la Domnul Iisus să nu stăm în piața lumii, ca să nu ajungem să strigăm unii către alții. Un semn că stăm în piață este faptul că strigăm unii către alții. Și vai, cât de mult strigă unii copii ai lui Dumnezeu dintr-o parte a pieții! A lumii, câte o partidă religioasă, către ceilalți din cealaltă parte, adică altă partidă religioasă, fiecare pretinzând că au dreptate. Domnul Isus vine cu dezvinovățirea, seamănă cu niște copii. Noi însă știind lucrul acesta să nu mai fim copii la minte, ci să fim copii la răutate, spre bucuria și slava Mântuitorului nostru. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului L094 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți ceea ce sunt dispus să o primească, vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare.